Det glada som hänt Det lyckas vi känt Beror på att sträcken Till detta blir vänt På söndag, på söndag, på söndag Åh, vi går genom staden Av blommor och sten Och tar promenaden I genom Den dagen blir kväll Och vi önskar, vi önskar Var eviga dag Vars enda, vars enda, vars enda En ballong Har vi inte rå med? En ballong Det blir inga pengar jag har sagt Och låt den få en ballong en enda gång Åh, oh, var eviga dag På världshuset väntar På sända, på sända, på sända, på sända, på sända, på sända, på sända, på sända, på sända, på på Med på sända, på sända, Va sända, va sända, va sända. Mira glas, får vara Mira glas, magen. Och låt den få mera glass i stora lass. Oh, var liviga vi En dag i veckan när det mesta är tillåtet Och man kan få hur mycket glas som helst stigolin med fru Britta och sonen Mats Med sången för hela familjen På söndag, på söndag, på söndag Och på torsdagkvällar i radion är det dags för Mannen i svart Att framträda En hemlighållen röst berättar kusliga historier För de som vågar lyssna Grekland drabbas i augusti av kraftiga jordskalv som orsakar den största naturkatastrofen i landet sedan Korint förstördes 1858. Hårdast drabbas tre av de största öarna i Joniska havet vid Greklands västkust, bland dem Itaka. Omkring 400 personer omkommer och hundratals skadade förs till sjukhus. Nästan all bebyggelse på öarna förstörs. Värdet av skadegörelsen beräknas uppgå till omkring 100 miljoner dollar. Både från Europa och USA sänds det omfattande hjälp till den nödställda befolkningen. Under tiden januari till maj anmäls i Sverige 38 fall av paratyfus. Men från mitten av juni till slutet av augusti inträffar närmare 8000 fall av paratyfus. 90 av dem insjuknade avlider. Ursprunget till epidemin är en slakterianläggning i Alvesta- som tagit emot infekterat kött efter den fem månader långa strejken inom livsmedelsindustrin. Sverige drabbas också under hösten av en ovanligt svår och långdragen polioepidemi, särskilt i Stockholm och Jämtlands län. Under året anmäls i hela landet över 5000 fall. Sverige har inte haft en så svår polioepidemi sedan 1912.